Kapitola 25 Ješua pozoroval, jak se před ním mění světy, jako když někdo otáčí listy obrázkové knihy. A zatímco mířili zeměpisně po západu, minul jeden z hraničních orientačních bodů, pohoří Ural, severojižní pás z krajiny, které se zachovalo téměř ve všech světech. Světy se teď ale začínaly lišit. Důlní pás i lidový pás už měli daleko za sebou. Země, které měly pod sebou teď, to byl obylní pás, jak tuhle část dlouhé země s oblibou nazývali američtí průzkumníci a kapitáni výprav. Byly to bohaté, teplé světy a, alespoň v severní Americe, pokryté pastvinami a prériemi, posetými povědomně vyhlížejícími stromy a keři a hustě zabydlené stády zdravých divokých zvířat. Světy, které se přímo nabízely farmářům. Země, nad kterými prolétali, už měly na Lopsangově zeměmetru číslo vyšší než 100 tisíc. Kročníkům trvalo při nejmenším devět měsíců, než se sem dostali po vlastních nohou. Zducholoď tu vzdálenost urazila za čtyři dny. Kamkoliv vkročili, hledal Lopsang krátkolné rádiové vysílání, které putavalo pokřivce určené na každé zemi ionosférou. Zastavili na několika obilních světech, aby poslouchali. Jedním z nich byl západ 101 754, kde chytili dlouhé a užvaněné zprávy z nějaké kolonie typu Vkročná Nová Anglie. Jak se ukázalo, hovořící dívka pocházela původně z Medisnu a blogovala čtením ze svého deníku. Jošu asi pomyslel, že je to jedno z celé řady podobných nadějných měst, proč se tých napříč světa díly dlouhé země. A každé z nich, dodal sám pro sebe v duchu, může vyprávět svůj vlastní příběh. Zdravím své věrné posluchače, tady je Helen Grínová, vaše loutech blogerka, zahlcující vás znovu na rádiových vlnách. Tenhle kousek je doby před třemi lety, z 5. července, což je, jak si jistě uvědomujete, den po čtvrtém červenci. Tady to je. Je to snad to, čemu se říká kocovena? O můj bože, včera byl den nezávislosti. Jo, byli jsme tady osm měsíců a nikdo zatím není mrtvý. Sláva! To je důvodko slavě, tedy kdyby se nějaká pořádala. Jsme Američané a tohle je oficiálně Amerika a byl to čtvrtý červenec a to říká všechno. Možná, že kdyby se na nás podí... kdybyste se na nás podívali to první léto, mysleli byste si, že jsme indiáni. Žili jsme v dřevěných boudách a týpích a v kulatých chýších a společných čtvercových ubytovnách a někteří z nás pořád ještě používali původní stany, které jsme obývali cestou. Všude pobíhala kuřata a štenata která sem lidé dopravili na vlastní zádech. Nefarmařili jsme. První sklizeň bude až příští rok. Máme skupinu, která čistí pole. Vypaluje, klučí pařezy, odstraňuje kamení, dělá hrubou práci, na niž nemáme nic jiného než lidské svaly a ruční nářadí. Pro budoucnost jsme si přinesli semena, osivo, hlavně kukuřici a fazole, a a bavlnu, dost na to, abychom přežili v případě potřeby i neúrodu. No ano, na plácích, plácích vyčištěných kolem domů, na našich zahrádkách, jsme zatím vyseli dýně, tykve a fazole. Ale zatím jsme lovci a sběrači. A tohle je bohatá země, takže se to úžasně daří. Zimně chytáme přece okouny a další ryby. V pustých lesích lovíme zvířata podobná králíkům a jiná, která vypadají jako jeleni, a taky takové malé legrační koně, i když pro mnohé z nás je to trochu těžké, protože je to jako jíst poníky. Teď v létě trávíme dost času na pobřeží, kde rybaříme a sbíráme plody moře. Člověk má pocit, že je někde v divočině. Domá na prvo zemi jsme žili na pyramidě staletí, během níž se jiní lidé pokoušeli všechno skrotit a ochočit. Tady prales nikdo nečistil, boží nikdo nevysoušel, řeky nikdo nereguloval ani nepřehradil. Je to zvláštní a nebezpečné. Řekla bych, že můj otec si myslí, že nebezpečnější jsou i někteří lidé. Poznáváme jeden druhého, ale pomalu, protože na první dojem člověk nesmí dát. Někteří z lidí sem nepřišli proto, aby někam došli, ale aby před něčím utekli. Armádní veterán. Žena, o níž si moje máme myslí, že byla v dětství zneužívána. Jiná žena, která přišla o dítě. Dobrá, co se mě týče, je to v pořádku. Jenže tak či tak jsme tady. A když se vydáte na lov do lesa, nebo se pustíte proti proudu řeky, vidíte za sebou malé obláčky kouře, které stoupají z domů a slyšíte hlasy pracujících lidí na polích. Točí popojit o svět nebo dva dál, na tu či na onu stranu a pocítíte ten rozdíl. Svět obydlený lidmi a svět bez nich. Vážně, je to pravda, cítíte to v hlavě. Vedli jsme dlouhý spor o to, jak se má jmenovat naše nové společenství. Dospěláci kvůli tomu měli schůzy a ta se jako obvykle zvrhla ve slomní přestřelku. Melissa byla odhodlaná prosadit svůj názor, totiž, že by se měla kolonie jmenovat nějakým povznášejícím jménem, třeba jako Nová nezávislost nebo Osvobození, nebo možná jen Nová naděje, ale otec se jen zasmál a udělal nějaký vtípek o hvězdných válkách. Nevím, jestli to napadlo mě nebo Benadouka, ale nakonec jsme našli něco, co se dělo. Nebo co alespoň nikomu nevadilo natolik, aby to nahlas světoval. Když jsme to odsouhlasili, otec a několik dalších vyrobili tabuly a umístili ji na cestu od pobřeží. Vítejte v rebůtu, založeno 2026, leta páně, 117 obyvatel. Jediné, co nám teď ještě chybí, je poštovní směnovací číslo, prohlásil otec. A teď tedy mám kousek zdoby o rok později a napsal ho můj táta. No, pravda je, že mi s tím deníkem pomáhal, a to včetně správného pravopisu. Mm, díky, tati. Jmenuji se Jack Green. Myslím, že pokud čtete tyto řádky, budete vědět, že jsem Helenin otec. Dostal jsem od Helen zvláštní povolení připsat do deníku několik poznámek, což už je samo o sobě vzácnost. Helen je právě teď zaměstnaná jinde, ale dnes má narozeniny a já bych se rád ujistil, že tady tenhle den bude správně zaznamenán. Takže, kde bych tak začal? Naše domy už jsme prakticky dostavili. Pole se pomalu čistí. Obvykle mám hlavu skloněnou k práci, to ale máme všichni. Ale občas se vydám na procházku městem a vidím, jak se zakusujeme do okolní zeleně. Rozdila se pila. To byl první velký společný podnik. Slyší mi i teď, když píšu. Snažíme se ji udržet v chodu ve dne i v noci. Je to takový charakteristický dvourázový zvuk, s nímž pomalu mění prales na město. Máme hrnčířskou pec a vápenku a mydlárnu, a samozřejmě kovárnu díky našemu britskému zázraku Franklinovi. Vytvořili jsme geologické mapy okolí, Je až neuvěřitelné, jak rychle jsme dokázali dosáhnout pokroku. Občas jsme, občas jsme mohli využít i dodatečné pomoci zvenčí. Dorazila k nám rodina a myšů, která se řídila pokyny Reverenda Hryna, kněze, který nás občas navštěvoval. Tihle a myšové jsou zvláštní lidé, ale přátelští a v tom, co dělají, velmi schopní. Jako když nám pomohli vybudovat hrnčířskou dílu, jejím základem je vlastně velká hranatá pec s mohutným krbovým komínem. Naše hrnce jsou hrubé až běda, ale nedokážete si představit, jak dokáže člověk být pyšný, když se na polici, kterou sám vyrobil, postaví vázu, kterou sám vytočil a vypálil, plnou květin, které sám vypěstoval na zahradě, již doslova vykopal z kamenité neúrodné půdy. Ale to ještě nic není proti prvním železným nástrojům z Franklinovy kovárny. Bez železných a ocelových nástrojů a nářadí bychom samozřejmě nedokázali fungovat. Jenže železo mělo poněkud zvláštní dopad na naše vnitřní hospodářství. Když jsme dorazili, stovky z nás se rozptýlily po slabé vrstvě okolních světů, ne po jednom jediném. Proč ne? Místa bylo dost. Jenže železo, dokonce ani věci vyrobené už tady, Samozřejmě nemůžete nést sebou ze světa na svět. Proto si lidé postupně stěhují z na 754 na svět, kde funguje kovárna. Je to jednodušší, než začínat celý ten proces znovu někde jinde. I když Franklin se nabídl, že to udělá, pokud poznásobíme plat. Tak mě napadá, že celý způsob, jak lidé obydlují dlouhou zemi, je řízen jediným faktem. Tím, že se kov nedá přenést z jednoho světa na druhý. Jako příklad bych uvedl tohle. Měli jsme v plánu paralelně připravit pole na vedlejších světech, abychom se ujistili, že nepřijdeme ani o jedinou sklizení kvůli sněti nebo špatnému počasí. Nestálo to za to. Bylo by bývalo lepší, kdybychom použili naše kovové nástroje, které máme k dispozici tady, na 754, k rozšíření zdejších polí. Způsob, jakým platíme za služby návštěvám, které nám přijdou na pomoc, jako třeba té rodině a myšů, je mimochodem zajímavý. No, alespoň mně to tak připadá. Peníze že jsou tady na dlouhé zemi dobré. Jakou mají hodnotu, když každý člověk může mít svůj vlastní zlatý důl? Když se nad tím zamyslíte, je to zajímavá teoretická otázka, že? My sami mezi sebou používáme měnu prvozemě. To peněz se zakousla hospodářská recese, ale dolar a jen vydrželi především proto, že se nedají padělat. Britská libra padla mnohem dříve, když z toho malého přeplněného ostrova uprchla většina, větší polovina obyvatel včetně Franklina, našeho nedostičného kováře. Na druhé straně to byla právě Británie, a ne poprvé, kdo ukázal ostatním cestu z téhle bídné situace. V těch nejhorších ekonomických letech Britové vyvinuli záštitu, měnu, která měla proměnlivou hodnotu. Krátce řečeno, byla to jednotná mince teoretické hodnoty, na její skutečné hodnotě se dohodly prodávající a kupující přímo v okamžiku uzavření obchodu což bylo samozřejmě důvodem, proč se dala jen velmi obtížně zdanit a na prvo zemi fungovala velmi špatně. V nových světech to ale byla ideální měna, což není nijak překvapivé, protože prakticky stejný systém se používal v prvopočátku Spojených států amerických, kdy neexistovala žádná jednotná mince a žádná výkonná rada, která by ji legalizovala, i kdyby nějaká mince existovala. Víte, na místech jako je Reboot je váš život plný malých obchodů. Zpracujete zvířecí tuk a vyrobíte lůj a když jste ho vyrobili zbytečně mnoho, řeknete si, že by ho třeba mohlo upotřebit vaše sousedka a to ona, a to ona by jistě mohla a nabídne vám za ní na oplátku Libru železné rudy. Ta pro vás nemá žádnou zvláštní cenu, ale pro kováře Franklina ano a tak mu tu rudu dáte a on vám v budoucnu udělá nějakou menší službu zdarma. Takže teď dluží nějakou službu on vám a to je výhodné. Může vám dokonce nabídnout, že, své, že ze své příští cesty na stoká nebo dokonce na prvozemí vám přiveze nějaké zboží z obchodu. A tak podobně. Není to způsob jak vést civilizaci, ale pro kolonii o stovce obyvatel, z níž každého znáte osobně a oni zase vás, je to způsob celkem dobrý. Nemá smysl podvádět, to by fungovalo jen chvilku. Nechcete přece být osobou, před kterou se zavřou každé dveře, když bude zoufale potřebovat pomoc. A tak každý den schromáždíte své malé dluhy, pladné i záporné, a když jste trochu napřed, můžete si udělat den volna a jít na ryby. Zvláště dobře si vedou sestry a porodní asistentky. Za kolik službiček stojí úspěšný porod? Jakou cenu má poraněná ruka ošetřená tak, že můžete za sebe potíží pracovat? Zdravý rozum v takových malých společenstech, společenstvech, kde je každý bezvýhradně závislý na dobré vůli a náladě ostatních, funguje velmi dobře. Platí to dokonce i pro způsob, jakým se chováme k hobos, jakým říkáme, kteří se občas objeví v našem území. Jsou to tuláci, kteří se přesouvají ze světa na svět, toulají se dlouhou zemí bez úmyslu se kdekoliv usadit, alespoň tak mi to připadá, a jen projdou zahradami a natrhají si nízko ovoce. Dobrá, a proč ne? Na dlouhé zemí je spousta místa pro lidi, kteří chtějí žít právě takhle. Přichází k nám přitahování kouřem našich ohňů, my je přivítáme, nakrmíme a pokud to potřebují, naši lékaři je ošetří. Dáváme jasně najevo, že očekáváme něco na oplátku, třeba jen zajímavé novenky z domova. Většina lidí podobnou dohodu přijímá velmi snadno. Lidé, kteří se ničím nezatěžují, umí žít, vědí, jak se chovat jeden k druhému. Myslím, že to všechno se, na, že to všechno se naučili už neandrtálci. Myslím si ale, že někdy tahle lekce nepadne na úrodnou půdu. Někdy vypadají omámeně, jako kdyby příliš dlouho upírali oči k obzoru a teď jim připadá příliš těžké zůstat na jedné zemi. Řekli mi, že se tomu říká syndrom dlouhé země. Konečně máme poněkud určitější spojení s domovem. Pravidelně se tady, tady objevuje pošťák. Je to dobrý muž jménem Bill Lovell. Z pošty jsme se dozvěděli, že nějaká vzdálená federální agentura potvrdila naše pozemkové nároky a práva. Nejdůležitější úřední dopis pro mě byl ten, v němž bylo prohlášení oddělení průkopnické podpory, což byl vládní úřad založený proto, aby se staral o záležitosti emigrantů. Má bankovní konta a investiční fond pořád fungují. Mimo to samozřejmě zajišťují i roda, našeho fobického syna, samodoma, jak se jim prý říká ve slengu prvozemě. Tilda má pocit, že je to tak trochu podvod, není v tom průkopnický duch. Ale já jsem si řekl, že nikdo z nás nebude strádat. Proč bychom měli? Tohle je mé rozhodnutí, můj kompromis, způsob, jak zajistit, že je má rodina chráněná. Od roda ale nepřišel žádný dopis. Ani jeden. Píšeme mu pravidelně, ale on neodepisuje. Pro všechny případy o tom raději nemluvíme. Proč bychom měli? Ale mě to pomalu láme v srdce. Ja, chtěl bych ale tenhle dopis ukončit trochu veseleji. Teď to bude asi čty 24 a hodin, možná o něco déle, co na Cindy velsovou well přišly porodní bolesti. Byl to první porod v kolonii. Cindy zavolala své přítelkyně a Helen, která se zaučuje na porodní asistentku, šla s nimi. Můj bože, a přitom je jí teprve 15. Nuže, Cindy k porodu pracovala dlouho, ale sám porod pak proběhl rychle a bez komplikací. Zatímco tohle píšu, Začíná svítat a všechny jsou pořád ještě u sindy. Nedokážete si ani představit, jak jsem pišný. I na to helenino narození. Díky, tati. Takže je tady ještě jedna věc, kterou dnes musím udělat. Naše městská tabule potřebuje opravit. Vítejte v Rebutu, založeno léta páně 2026, 118 obyvatel. Na nebi na druhé straně světa vysela ve světle ranního svítání pestrobarevná vzucholoď a naslouchala právě takovým šeptaným příběhům, dříve než zase zmizela v hlubších kročních skutečnosti.